Ge vi upp. Fast när regnar så ge vi upp Det blir ett träd med vida, vida grenar Aldrig ger vi upp. Stockholm idag Kvinnomarsch mot kärnkraft Men många, många män och barn med i tåget Hällande regn Men tusentals demonstranter i färgglada regnrockar Och med nej till atomkraftmärket fastklistrat på ryggen